Мартин заплакав, заплакав, гіркими сльозами заплакав, щоб ж були на шкапові, а кобеняк Луципер, а коней тобі не жаль? Так, да, коні знайдуться. Бо там який судейський з мідною бляхою на грудях списав все, і як коней звуть наймення, і до якого полудрабка, котра коняка була прив'язана, і полудрабки розгляділи, все як слід, я розказав всі прикмети. Записали й те, що як вдариш батогом, то кулкат крутить хвостом соб. А Зозуля крутить хвостом цабе, все записали, коні знайдуться. А от чоботи і кобеняк. Геть з очей, паршивий робітник, тобі гендики пасти, а не кони глядіть. Самі кращі коні пропали. Будеш жити отслужувати мені за коней шість літ. «Я буду, таке діло!» – набіг. «А хто ж мені от служе за чоботи та кобиняк? Якби не ти, я б їх і не брав!» Мартин до Трохима. «Біжи до Сидоровички, візьми на тачанку чи візок, запрягай коней, та хоч вночі поїдемо до Станового». Трохим вийшов. До Амелька. «Ти чого стоїш?» «Пішов!» «Не печи моїх очей!» «Та тут ще лист від панеча. «Чого ж мовчиш? Давай, мерщі, шелепа!» Омелько достає шапки. «Та не гримай ти хоч за листа, бачите, зашив, як далеко, боявся, щоб хто не вкрав! Думаю, хоч шапку і вкраде, то лист буде цілий, чорта з два найде! Нате! Мартин, прочитавши, що його робить? Жених обіщав приїхать, як коней пришлю за Натачанкою. Тут грабіж. Там коней покрали. Памороки забило. Іди, розумна голову, надівай по столи, поїдемо зо мною в стан. А трохим поїде в город зараз, щоб завтра Натачанку привіз. Упряж, де ти заставив? Злодії взяли, тільки через сідельник зостався, щоб ти на ньому повісився. І упряж позичь, Сидоровички, а коней яких запрягать? Не питай мене, і дорогою не балакай до мене, бо я тебе, капловуха собако, геть чисто всього патраю. Ну й сердитий. ти, що то пан? Пішов Мартин. І язик став, як кілок, і в роті пересохло. Ах, синок, синок, я тут із шкури вилазю, щоб його в люди вивезти, а він там п'янствує. Входи, Омелько, ти чого знову вічі лізеш? Кортить, щоб поскуб? Письмоводитель станового приїхав, питається, чи знає, то я не знав, що й сказати. Боявся, щоб не лаяли. Що йому сказати? Зви, проси бачиш, дома, хіба тобі повилазило?» Амелько вийшов. Мартин біжить до бокових дверей. Палашко! Письмоводитель приїхав, а я й забув, що її нема! Марису! Пошли за матір'ю до Сидоровички, а сама вари вареники, печи курчат. Нехай дівчата печерець назбирають, в сметані насмажиш, та яєць зварив снятку і молока спар. Нехай Омелько Порося заколить, та квас, квас, квас, що був, бо він раз у раз похмілля. Певно привіз утвердження в дворянстві. От тепер, пане Красовський, я тобі покажу, яке я бидло і яке теля мій син. А, Нефоній Осипович! Пожалуйте! Пожалуйте, дорогий гостю! Завіса!